І це тільки хвіст черги, голова у приймальні Привіт, Лю, чмокнула подругу в пахнючу гладеньку Мов, відполіровану щічку з ямочкою Ну і народу, поважають вашого ректора, шанують А ти як, гадала, це вже квіточки, ягідки зранку були я на роботу ледве проштовхалася між їхніми букетами. Ну, ти сьогодні й вбрана, Людмилко, Мовна нова копієчка, а талія, як у десятому класі. А ти не зітхай серденько, а краще сідай на дієту. Рибка замість м'яса, злаки, жодних солодощів, цукор, біла смерть. Ой, Нілю... Я вже краще своєю смертю помру, без усіляких дієт. Краще біла смерть, ніж життя без шоколаду. Ні, сонечко, ти не маєш рації. Поглянь на мене. Шкіра чистесенька фігура сама бачиш, а енергії, сили світ би перевернула. Перевертайлю, Лю, тільки мене лише там, де я є. Цукерочку маєш? Ще б не мала. В Людмилчині шафі коробок із цукерками, які несли їй спраглі комп'ютерних послуг науковці та літератори, і полічити не давалося. Вибирай, горенько ти моє. Софія вхопила улюблене львівське асорті, косуючи на Людмилку, чиї не жаль. Та обличчя Людмили в процесі вкладання Софії цукерки до рота, смачного плямкання і закачування очок від насолоди, витягувалось у виразі жаху жалюгу огиди. Начебто дорога подруга вирішила звести рахунки із життям шляхом закотування жаби, змії, ящірки чи іншої рептилії. Лю, я іще парочку прихоплю на дорогу, тобі не шкода? «Мені тебе шкода, твого шлунка, печінки!» «Лю!» – знову чмокнула свою патологічно здорову однокласницю Софія. Облиш мою бідолашну організму спокої, хай мені буде гірше, але від цукерок я не відмовлюся. Навіщо тоді жити?» «Ну, наркоманка я, наркоманка шоколадна, визнаю!» Розумієш, стрес, наслідок відмови від найбільшої в світі насолоди і відповідні негативні наслідки зведуть на нівець усю користь від будь-якої найкращої дієти. От тобі наукове обґрунтування проблеми. Догнала? Хопивши гітару, Софія подалася до залу І залишила Людмилу доганяти й розмірковувати Які ж примітивні уявлення про сенс життя Мають деякі окремо взяті українські поетеси У холі перед актовим залом Вирувало таке море-моренне люду Що годі було когось потрібного угледіти Софія попервах розгубилася «Де шукати стояна?» Отак і стовбичила собі із гітарою, роззираючись в усі боки, аж поки не підійшов чоловік у цивільному, та на сто відсотків військовий. «Софія Андріївна?» «Так, а як ви мене впізнали?» Промовистий погляд незнайомця на Софіїну Кремону відповів ясніше за слова. «Ну, чого я ще? Жінка із гітарою». Ходімо зі мною, Андрій Іванович доручив вас зустріти й провести. Наче криголам він врізався у натовп, ведучи у фарватері Софію. За якусь хвилю другу вона вже сиділа в одному з перших рядів недалеко від проходу, щоб легше було пройти на сцену з привітаннями, поруч зі стояном і чоловіком у зеленого кольору формі, якої досі ніколи не зустрічала що воно таке? Прокуратура? Залізниця? Обличчя чоловіка було дуже знайомим. Вона ладна була заприсягтися, що бачила його. Знає, та дирява пам'ять ніяк не могла знайти у своєму решеті імені, яке збіглося б з обличчям. Стоян відрекомендував їй сусіда. Генерал